Bueno, ba, historiako zati honetan, gure protagonistan Edualde Andereñoak ertxantzara joateara baki du. Donosteako komisaldegi batean, arist, aristairain tenientearekin hitz egin du, e, argazkiak eta egunkariaren ebakiak erakutsiz, e, da itonaren netzean aurkitutako gauzak. Eta, Maider Reto lazaren hilketari buruzko susmagarria azaldu dio tenienteari. Baina tenienteak e, badauka beste hipotesi bat, e, droga zalerosteagatik legin omen dutela. Aneord duan jeper komisario arekin hitz egiteko eskatu dio. Jeperte polizia ohia da, Baina, afera honetaz, e, a, gehiago, edo, bueno, gehien dakiena da. Larrogeita bose eta larrogeita zazpi urtean artean e, geratu ziren krimenak ikertu egin zituen. Baina, e, ezin zuen hil txailarik harrapatu. Eta, bueno, hanek eta haneta, e, jeber komisarioa e, geratu dira zerbitzugunean. gunean. Ta, ikusi bezain laster, hanek e, pentsatu du, pentsatu du e, komisarioa asmatu duen bezalako itxura daukala.